Astăzi am să vă povestesc o întâmplare din viața mea E o întâmplare adevărată Am trăit-o în vara trecută pe când eram arheolog Nu vă vine să credeți? Eu, arheolog, la 12 ani? Adică nici nu știți cine sunt eu Eu sunt Tudoraș Mura Elevă în clasa a șasea sau, mai pe scurt, Mura Și cum vă spuneam? Asta vară am fost într-o expediție. De fapt nu era o expediție, dar așa îmi place mie să-i zic. Am fost într-o tabără de arheologi care făceau săpături pe locul unde se înalța o dinioară, în trecutul îndepărtat, o puternică cetate, Astria. M-a luat Sanda. A, dar nici pe ea nu o cunoașteți. Mai bine să vi prezint eu pe fiecare. Conducătorul expediției noastre, profesor Dan Stoienescu, e un om extraordinar Copii, copii, suntem niște oameni norocoși Am găsit azi o operă de mare valoare Printre studenții care veniseră era prietena mea, Sanda Munteanu Nu, asta nu, eu am adus-o și eu răspund ea Mura nu va pleca de aici decât odată cu mine Colegul ei, Florea Brădean, nu știu de ce, dar mi s-a părut că nu mă poate suferi Ascultă, fetiță, tu ți cam luat nasul la purtare. Colegul meu, Matei Munteanu, căruia noi îi mai spunem cap logic și cap ordonat, cu toate că e cu o clasă înaintea mea, să arată a fi extrem de politicos. Dacă de -azi încolo te mai prind, că-i tot dai cu gura, te pocnesc, auzi? Pe șantier am găsit un băiat pe care îl chema. Stam cu Gheorghiță, pentru că așa mici e la catalog, de acasă mi e numai Gheorghiță și atât. Administratorul șantierului Petra Petrache pare un om cu se dar cam pesimist Apoi eu am anunțat în satul vecin că am nevoie Dar nu-mi vine să cred că am găsit Oamenii au de muncă la câmp Au mai fost și alții Dar pentru ceea ce vreau să vă povestesc E de ajuns să-i cunoașteți deocamdată pe aceștia într-o noapte neagră ca tăciunele, cu ploaie și vânt. Mi se părea că din fiecare ungher ne privesc ochii amenințători ai astrioților care își vedeau primejduită liniștea seculară din cauza venirii noastre. Am adormit târziu. Și m-am trezit abia când soarele săl sus, pe bolta sinilie, mai strălucitor ca niciodată. Chiar din dimineața aceea ne-am apucat de lucru alături de ceilalți cu șpaclul în mână. A, dar știți ce e un șpaclu? Un fel de lopățică cu care curățam de pământ obiectele găsite de săpători. Așa am dus-o câteva zile. În sâmbătă aceea însă... Ei, ce faceți voi acolo? Căutăm urmele unei deci civilizații. Ce vorbești? Da. Mai bine ați spune mâna să-și pacluiți bucata aia de arhitravă. Dar da. încet și cu grijă. Da, aia. da, da. E. Hai. luați și pe băiatul ăsta cu voi. Pe el? Tu cine ești, Pâștule? Gheorghiță. Gheorghiță. și mai cum? în cu Gheorghiță. Aha. Așa, da. Și al cuiești. Al paznicule. Ești la școală? Uh -huh. Am trecut a la a patra. Ascultă, Piciule, vin furtuni pe aici? Oho. Da, pirați vin? Da, știa n-am auzit Ce le întrebe asemenea năzbâti? Pirații, domnule Capordonat? Sunt hos de mare, nu năzbâti Ia spune-mi, Gheorghiță Te tem de pirați? Nu, no. nici de mâna neagră Nici de cap de mort? dăștea mă tem Ascultă, Mura, habar n-ai să te porți cu copiii Nu vezi că nu-l interesează? Păi, poftim, vorbește-i tu de lucruri mai interesante Înțeleptule! Toate le știi Ba e bine face că mă întreabă Și de ce mă rog? Așa, ca să vorbim Eu, de -o pildă, nu știu ce sperații Pirații? Pirații, mă rog Dacă îmi spuneți, vor mă vă spun și eu ceva interesant Hai poftim Hai vrea să-mi dai și lecții Da, da, că eu sunt de mult aici de -o pildă Știm, nea cum se cheamă O aia mare și lunguiață de colo? Ba vine <laughs> că nu, Da, astea sunt și în grădina publică din orașul nostru. E, vezi că nu știi? Aia se cheamă anforă. Și nu ale de astea ah. se punea vin sau unde lemn. Aha. Uite, ăla mai de colo da? se cheamă pitos. Și e un vas în care se păstrau cereale. Bravo, Gheorghiță! <hânt> da, da poți să-mi spui cum se cheamă burduhoasele alea, cât omul de mari? Uite, ah, vezi? le zice Dolium. Mă, Gheorghize, mă, da, tu ești manual de arheologie, mă. Ia, ia, veniți în coasă, vă mai arăt ceva. Vedeți pe cine astea? Au pășit acum 2000 de ani tineri recitând cânturi din Iliada. Păcat că nu avem și noi o Iliada, Matei. Avem la bibliotecă și Iliada și Odiseea. Uite, acolo, pe malul lacului. Vedeți stânca aceea îmbrăcată în mușchi? Da. Mm -hmm. Stânca verde. Postul de observație al astrioților împotriva piraților. Ofi, așa e? Așa e. În povestea bunica mea, că acolo, lângă stâncă s-a găsit un coif de aur. Formidabil! Coiful cavalerului care avea o căruță cu roți de aur pe care o să o găsim noi? Cum o să o găsim dacă nu există? Ba, există, Matei. Dar de unde atâta aur să faci o căruță? <gânt> Din mine. De unde, da? Tu să nu mă contrazici, puștule. Eu nu te contrazic, dar așa e. Gândește-te, Matei. S-a găsit un coif de aur Așa zice ăsta, amic Mi-a spus bunicu, l-a dus la muzeu Deci e clar, cine putea să poarte un asemenea coif Desigur, sigur un luptător, un cavaler Da, și un cavaler da. de gust trebuie să fie asortat Coif de aur, platoșe de aur și car de aur nu? Așa cum zicem e. Ești o... o fantezistă Ce-ai spus? În ce vă certați? Pentru că spune niște prostii mai marcă. Ca Totuși carul cu roți de aur a existat Uite... Eu și văd acolo în pământ, ca într-o cutie Săpăm, săpăm... Așa, așa... Întâi găsim o roată... De ce o roată? Matei, dar așa se întâmplă de obicei Apoi încă una și încet, încet, descropăm carul întreg Uite te la ea cum a început să-i Hai, Gheorghiță, să ne apucăm de lucru Că dacă mai ascultăm Ai. mult la mura, apățim la fel ne fuge mintea după caivării pe pereți. O noapte albastră de vară învăluie bătrâna cetate a astriei. Îndepărtare, cerul se înroșește din ce în ce, apoi tipsia lunii crește pe orizont mare, și atât de aproape încât îți pare că poți să o atingi cu mâna. În tabără, luminile s-au stins pe rând și niciun zgomot nu tulbură pacea nopții. Numai eu, Matei, Sanda și Flora Brădean am rămas încetate în seara asta minunată pe care n-am să uit toată viața. Nu mă știi să cânți Flora. De ce te-ai oprit? Nu mai pot cânta, Sanda. Niciodată n-am văzut un răsări de lună mai frumos. Ai dreptate și totul pare ireal. Da. Când te gândești că poate din locul unde stăm noi acum au privit sute de astrioți răsăritul lunii. Mie nu-mi vine să cred. Ai putea să-mi spui de ce? Isteațu. Pentru că aici se afla, după câte știm noi, templul lui Megasteos, nu? Ei, da. Și ce e cu asta? Este. Într-un templu astreioții veneau să se ploconească, nu se admire răsăritul de luna. Ești cam o braznică, fetiță. Cum? O braznică? Iertați-mă, am crezut că glumimți. Glume, de asta să vei faci cu cei de vârstă cu tine. Ia lăsați fata în pace. Ați sărit amândoi cu guratea. Ea de parcă cine știe ce a făcut. E, uite, de așa luat-o în cap, fiindcă tu întotdeauna îi ții parte. Așa sunt ele și împotriva mea să coalizează. Sunt o proastă și o metângă. Mereu fac gafe. lasă Mura, nu-i nimic, eu te iert. Eu știu că n-ai vrut să spui nimic, jignitor. N-am vrut, Sanda. N-am vrut. Dar mi-a scăpat așa o glumă. Ție scapă cam des, așa. Da. Și în ce mai cauți aici? De ce nu te duci la culcare? Florea. Niciun florea. După ce că toată ziua trâncănește și nu face nimic... Fac ce pot. Dar dacă vi se pare că nu fac nimic... Mâine i spun să mă trimit acasă. Hai, face partei bine. Nu, asta nu. Eu am adus-o și eu răspund de ea. nu va pleca de aici decât odată cu mine. Atunci rămâi cu ea și pune-i parte totdeauna să se pacă și mai obraze. Florea, nu-ți dau voie să vorbești pe tonul ăsta. Da? Nu-mi dai voie? Bine, bine. Atunci să mergem, Matei. Nu vezi că suntem de pristos aici? Vai, ce-am făcut? Ce-am făcut? V-ați supărat din cauza mea. Sunt un om rău și prost crescut. N-ai făcut nimic rău, Mura, așa e el uneori. A zis că nu sunt bune de nimic, Sanda. Era furios. Că vorbesc mult. Aici n am mințit. Da, da, ai dreptate. Dar ce să fac? Ce să fac dacă nu mă pot stăpâni ca mate? Nici ca el nu e bine, dar nici ca tine. Ia nu mai plânge, ești fetița mă mare. Hai mai bine, ștergeți lacrimile și da. așa stai aici mă. Da, așa. Uite ce frumos e la. Fantastic! Un șir de bărci cu făclii. Da! Sunt pescarii care pleacă în larg să întindă înăvoadele. Da! Sanda! Sanda! Ce-i, mura? O barcă se îndreaptă spre noi! N-are făclie! Ți se pare, pescarii nu părăsesc niciodată cu voi. Și eu îți spun că am văzut o barcă. Uite de acolo! Colo! colo. A că intrat în stufărișul de lângă stânca verde. Păi cu fantezia ta, nu m-ar mira să faci dintr-un convoi de pe pescărești o flotă de corobi astriote? Da, se poate. Dar eu tot cred că am văzut barca aceea. Ia las asta. Mai bine, hai să ne închipuim, că suntem astriote. Da, eu sunt sclava Mura. Mura, cu doi de R. Și tu ești tăpâna mea dragă, al cărei a plecat de mult de mări. Și eu îl aștept. Dar el întârzie Și împreună cu sclava Murra Da, Mura, ai venit să te rogi În templul lui Megasteos Pentru întoarcerea lui Adun soțul mai iute acasă La astros aici să vină Că anul se face De când el pe mare plecata. plecată Și daruri ți-aducem Ascunse de noi în sipeturi Și le ascundem cu grijă Sub lespes. Au, au, Ce faci mura? te ai prins degetul? Da, așa puțin Uite, voiam să am să de asta și te a ascuns sipetul cu darul. Da, ia, stai, asta s-a mișcat, nu? Da, și încă cum? Era să-mi rămână și un deget sub Curios, de obicei, asemenea, lespedi cu care erau potite temprile în vechime să desfac greu Eu dacă vreau o sald și singură, uite să vezi Ai fi cu minte, cu minte că iară prins mâna Mura Ce descoperire ai făcut? Da, da, da, da, ai, când ce facem? Hai, dă fuga la profesor și adă-l încoace. Da, eu rămân de paz aici. Fuga! Am apurat! Porfidate! Sine! Eu, Flama, adică tu mă vași mura! Ce-i fetițo? Nu te-ai culcat încă? Am găsit ceva, ceva senzațional! Ei, ce-ai găsit? Nu cumva carul cu roțile de aur. Ai să ne înțelegem, așteaptă un pic să te liniștești Uite cum găsiți Nu pot aștepta, e fantastic, ceva formidabil mm. E să vedeți cum a fost Eram cu Sanda în templul lui Megasteos și zbolesc, vede? am găsit o moară cine v-a dat voie să se moară? Extraordinar, nu săpam, ne uitam cum răzare luna Și apoi am ridicat-o lespede și... Da, ascultă, fetițo. și Sanda unde e? Acolo, de, comoară, de, pază. de fuga și cheamă-i pe Florea Brădean și pe internet. Mă duc să mă îmbrac. La Neapetrea Petrache mă duc, dar la Florea Brădeanu. nu. E, la el de ce nu? că e supărat pe mine. Zice că nu-s bună de nimic decât de gură. <ră> o fi glumit și el. N-a glumit. S-a supărat și pe standa. Zice că de ce mi-a apărarea? E bine, mâine o să-l judecăm noi. Da. Dar acum cheamă-l că am nevoie de el. Poarul dacă nu Ce s-a întâmplat? De cine a schimat la ora asta? Ce s-a întâmplat? S-a găsit un tezaur Tezaur? O comoară, cum o zică Da, o comoară ne-a petre He, așa da, era păcat de munca noastră să nu dăm decât de cioburi Și cum s-a găsit? Se fac săpături și noapte? Nici de cum, au găsit-o Sanda Sanda? Sanda împreună cu Mura Să mergem acolo Să mergem, no. No. Aici este, adică, formidabil. A dispărut. Ce spui tu, Cine a dispărut? Comoara! Extraordinar! Păi dacă nici nu fi fost. A fost, a fost, a rămas Sanda lângă ea. Bun, bun, bun. Atunci unde e Sanda? Aici, aici era. Sanda! Sanda! Sanda! Fata asta o fi visat. Neapetrea Cum e să năzarei, nu m mira Dar dacă e adevărat, unde e Sanda? He, de când o fi dormind, de ce crezi? Mura, vin un coce. Da. Așa, dăm mi lanterna Acum spune, unde zici Că ai văzut dezaurul? Aici, vedeți spre de-asta? Da. Eu am dat-o la o parte și... Şi... Uite-te la ea A, pe Un copil ca tine putea uni pierdău ăsta? Nu mai întrerupe Petre. Mai bine du-te în tabără, caut-o pe Sanda și roagă să vină aici Mă duc. Deci... Da. Asta e locul, mă? Da, ăsta. Aici era Sanda. Am găsit! De ce-ai găsit, fetița? Un clips, un cercel. Uitați-vă, e cercelul Sandei. Adevărat, Sanda are asemenea cercei! Ia stați, și mai e ceva. Un ban de aur. Iată, e lipit de lesve de asta. Gata, gata să nu-l văd. Dar strălucea, strălucea Lucrurile încep să se adeverească. E luată Sanda, nu e unul de mei. După masa de seară, nu a mai văzut-o nimeni. Bă, am văzut-o eu. Și eu. Nu mai înțeleg nimic. Spune-te, rog, Bradean, când ai văzut-o? După cine ne-am primit împreună. Când s-a însărat, ne-am oprit cu Matei și cu petița asta care se ține numai de nesboi. De bine, să lăsăm asta. Da. Am venit, toți patru, în loc unde ne aflăm acum. Am cântat din ghidară și am privit cum răsare luna. Apoi ne-am cam, cum să vă spun, certat din cel. Da? Și după aceea am plecat la culcare împreună cu Matei. Deci, dumneavoastră, i -ai a lăsat aici? Da, pe Sanda și pe Mură. Mura. Tu ai venit să mă anunți că... Da. Ui. Unde o fi, Sandra? Dacă știam, nu o lăzam singură. E, nu plânge, nu plânge, fetiță. Liniștește-te. Tu n-ai nicio vină. Da. E, lucrurile se complică. Un tezaur care dispare. Da, o fi fost... A fost petre. Banul de aur e dovada. Bineînțeles. Un cercel în groapa în care a fost tezaurul, apoi sanda care păzea comoara dispare. Păi dacă e așa, atunci o zic să ne apucăm de căutat. Nu ne culcăm niciunul până când... Am Ce? auzit ceva. Adevărat? Parcă a gemut cineva. Da, da, da. De acolo vine. Laterna. dați ți mi laterna. Da. Vedeți în coapă. Sanda. Vedeți? are decât un cercel. Nu știu eu că-i al ei. Sanda. Mădăcia. Oh, capul. Mă doare capul. Dați mapă. Apă. A doua zi, în tabără era o atmosferă încărcată. Fiindcă se simțea slăbită și o durea capul, Sanda nu ieșise la lucru. Când a fost întrebată ce se întâmplase, povesti doar că, după plecarea mea, se a plecat să se privească în tainița aceea și văzuse o mulțime de monezi și obiecte de podoabă din aur. Apoi, ca din senin, primi o lovitură în ceafă și leșină. După un timp simți că e târâtă de cineva mai încolo. Își pierdu cunoștința. Nea Petra Petrache o dăduse în grijă mamei Anica bucătărea Și el plecase la Constanța cu o adresă către miliție Profesorul anunțase că nimeni nu avea voie să părăsească șantierul Mai, Gheorgheță, mai mai ce faci tu, băiatule? Tu, Mora, Mora, uite, uite ce faci Te gândești numai la căruțe, de aur și la cai, vezi pe pereți Vai, dar n-am vrut Tu nu vrei niciodată, dar întotdeauna le face a napoda Ce-i acolo, vedea? Fata asta face numai stricăciun. uitați v-ați zdrobit cu hârlețul un fragment de marmă. De marmoră, zici? Ia să-l văd. O trompetă! O trompetă! în încet, încet și cu grijă, copii. Da. Vino și dumneata, Brădean. Da. Dă-mi și mie un șpaclu. Iote! Am găsit un cap, dar n-are nas Sapă încet, Gheorghiță, cu grijă mare, băiatule Eu am găsit bă, nu sunt două Copii, copii, suntem niște oameni norocoși Am găsit azi o operă de mare valoare O fi în original? Ei, nu. nu, e o copie, dar o copie de prima mână După o statuie celebră din școala lui Praxiteles Cel puțin așa presupun, o ipoteză deocamdată Sărmana statuie, cât e de ceobită? Da, cine știe ce tragice întâmplări Uite, în 1851 s-a descoperit în Algeria statuia zeiței Demeter da. O operă de mare artă, dar n-avea cap Ca și nică din În Întocmai, abia după 28 de ani s-a găsit 20... și capul zeiței Demeter da. Uite, vedeți? Da. Statuia noastră nu. cu trompeta, ochii da. înălțați și părul în vânt Pare că vrea să anunțe o veste bună, da, poate o mare victorie Cred că e o niche, adică o victorie Niche? Formidabil! Senzațional! Prietena Atenei cea născută din capul lui Zeus, scrie în mitologie Chiar așa, în unele tradiții grecești, Atena și Niche victoria se confundă se zice că a avut curajul să se măsoare cu gigantul Enceladus Și ca să-l înfrângă Atena Niche o insula Sicilia în brațe și o aruncă peste el <laughs> Cu prăbușirea acestui monstru uriaș Se pune capăt gigantomachie Și din capul lui a ieșit vulcanul Edna Bravo, Matei, da. bravo Nichea noastră e tare frumoasă Extraordinar de frumoasă Și ce aripe are, uitați-vă, uitați-vă Cale unei păsări de noapte Da, asta e Niche cea cu aripi moi Adică Victoria, cea cu aripi moi. Frumos și adevărat. De sute și sute de ani n-am mai văzut lumina soarelui. Și nici n-au mai spălat-o ploile Dobrogenii. și veninea, Petra. Ce răspuns să mi-aduce? N-am făcut nimic. Cum nimic? Păi... M-a întrebat cum erau obiectele furate. Se poate. Un adresă scria clar. Un tezaur abia descoperit neinventariat. E chiar așa? Ce că fără inventar putem să spunem noi ce vrem. Și adresa noastră unde e? A oprit-o. Dar păi nici eu n-am cerut unde reu. Așa deci. Bine, mâine scriu Academiei să facă întâmpinare la direcția generală. Faceți cum știți. Dar eu la Constanța nu mă mai duc. Nu te mai duci. Află că am descoperit așa ceva extraordinar, nea pe prație. Altă comoară? Da, poate fi considerată mai mult decât o comoară. Sau, oricum, un lucru de mare preț. E O statuietă. Păi da, sunt destule pe aici. Da, nu prea cred, nea, E un exemplar unic, o copie după o statuie celebră. Din școala unui mare sculptor grec, numit Praxiteles. Așa o fi, cum ziceți dumneavoastră. Da, o moara era altceva... Bine, dar statuieta asta prețuiește cât o avere. ți no. ar da oricare muzeu din lume să aibă o asemenea capodoperă. No, dacă spuneți dumneavoastră, așa trebuie să fie. Eu nu mă pricep la dal d-asta. De mă duc să văd de treburi, să trăiți. Mergi cu bine.